Fuentes Poveste populară spaniolă A fost odată, de mult de tot, într-o țară frumoasă și călduroasă, un împărat rău și crud, care nu știa ce este Mila. Atunci când, dintr-o pricină oarecare, se înfuria, mânia sa se revărsa la întâmplare, lovind în dreapta și în stânga, fără să țină seamă de nimeni și de nimic. Cu greu îi puteai găsi în toată viața lui două sau trei isprăvi vrednice de laudă. Într-o zi, plecând la vânătoare, împăratul s-a rătăcit în pădure. Către seară i-a ieșit în cale o mănăstire primitoare, în care, fără să se știe cine este, a fost poftit, și-a așezat la masă. Fără un cuvânt de mulțumire, împăratul a început să se ospăteze. Atunci, unul dintre călugării care mâncau alături de el l-a recunoscut după un beteșug mai vechi al său. Împăratul nu avea un deget la mâna stângă. Înștiințată, toată suflarea din mănăstire a alergat să se închine împăratului. Dar acesta amânios foc, așa cum era mai tot timpul, în loc să se bucure de primirea pe care i-o făceau călugării, l-a ales pe unul dintre ei cu privirea, nimeni altul decât starețul mănăstirii, și i-a zis e, Ești cam gras, părințele. Mi se pare că rugăciunea și postul nu te-au prea slăbit. Cred că lumea vă face mai credincioși decât sunteți. Mă ta! Mă străduiesc să-mi îndeplinesc cât mai bine în datoririle religioase, postesc și mă rog domnului în fiecare zi să-ți dea o viață cât mai lungă ca să-ți faci poporul fericit și dacă mă îngraș, nu este din pricina hranei, ci mai degrabă a vieții liniștite pe care o duc aici. Ei, bine, bine, bine, bine, bine, bine. În orice caz, pentru că s-a dus vestea despre înțelepciunea ta, vreau să fiu sigur că așa este și te voi pune la încercare. Așadar... Îți voi da zece zile după care vei veni la curte ca să-mi răspunzi la aceste trei întrebări. Ce distanță este între pământ și soare? Câți bani prețuiesc eu? Și care dintre gândurile mele mă înșală? Dacă răspunsurile nu vor fi pe placul meu, te voi spânzura, părințele! Este de prisos să vă spun cât de tare s-a înspăimântat sărmanul călugăr, care știa prea bine cât de ușor își ducea împăratul amenințările la îndeplinire. Zi și noapte nefericitul și-a chinuit mintea în sa, fără să găsească vreun răspuns la vreo întrebare. Ce distanță este între pământ și soare? De unde să știu eu ce distanță poate fi între pământ și soare? Și asta pentru că în acele timpuri astronomia nu găsise încă răspunsul la această întrebare Câți bani prețuiesc eu? La întrebarea asta aș putea răspunde ușor Nimic, mai puțin ca nimic, niciun sfert de nimic Dar firește, dacă îi spun asta, voi ajunge cât ai bate din palme în ștreang Care dintre gândurile mele mă înșală? De unde să știu eu câte minciuni uriașe trec zi și noapte prin capul acestui nebun? A sosit în sfârșit și ziua nefericită în care starețul trebuia să vină la curte. Tot nu știa ce răspunsuri să-i dea. Fără curaj, cu picioarele moi, se pregătea să pornească la drum când unul dintre călugări, un băiat vioi și deștept, Fuentes, i-a spus: Prea cuvincioase stareț. Suntem aproape de aceeași înălțime, chiar se mânăm un pic. Pe semne că împăratul nu-și mai amintește prea bine chipul tău. De ce nu mai lăsa să mă duc eu în locul tău la curte pentru a răspunde la cele trei întrebări? După ce aș-o puțin, văzându-l atât de hotărât, starețul nu a mai avut nicio îndoială că acest salvator neașteptat i-a fost trimis de însuși Dumnezeu. Foarte bucuros de norocul care a dat peste el, l-a întrebat totuși. Dar ce îi vei răspunde acestui împărat? tot felul de lucruri pe care, cu îngăduința ta, le păstrez pentru clipa aceea. Fi sigur, totuși, că voi închide gura împărătească a Măriei sale. Dacă nu mă întorc în trei zile, înseamnă că nu am reușit, iar călăul a abu mână grea. Așadar, să ne vedem cu bine, aici sau pe lumea cealaltă. Binecuvântează-mă. Te binecuvântezi, Fuentes. mergi cu bine. Fără multă vorbă, a pornit la drum spre orașul în care se afla împăratul Eh, ai aflat răspunsul la întrebările mele? Da, Maria ta. Dacă este adevărat, atunci hai, răspunde La ce distanță de soare se află pământul? 897 de mii de leghe și 35 de stânjeni și jumătate E sigur de ceea ce spui? Dacă măriata se îndoiește, să poruncească să se măsoare această distanță pentru a vedea dacă este așa Nu, no, nu, no, nu, no. bine, bine, bine, bine, bine, bine Cum acest lucru era cu neputință, împăratul a trebuit să se mulțumească cu acest răspuns Acum, acum a doua întrebare Cât prețuiesc eu? 29 de arginți, măriata Cum atât? Pentru că prețul măriei tale nu poate fi mai mare decât acela al mântuitorului Iisus. Iar acesta a fost vândut pentru 30 de arginți. Na, na, na. Văd că ai răspuns la toate. de ea să vedem dacă știi care este gândul care mă înșală. Acela de a crede că eu sunt starețul, de vreme ce eu nu sunt... Îmblânzit de această dată de istețimea lui Fuentes, împăratul a și i-a iertat viclenia, apoi i-a promis ocrotilea sa. Vedeți voi, istețimea și curajul de cele mai multe ori îi fac să judece drept chiar și pe oamenii cei mai cruzi.